Negyedik fejezet. De hiszen azt sem tudod, életben van egy. Péter Miller és Kárt Brandt a háza előtt Miller kocsiában ült. Miller a közelben találkozott barátjával, aki éppen vasárnapi ebédjét költötte el. Ebben igazad Először ezt kell megtudnom. Ha Rosma halott, akkor kész. Segítenél? Brandt elgondolkozott és megrázta a fejét. Sajnálom, nem tehetem. Miért nem? Nézd, azt a naplót szívességből adtam át neked. Ez kettőn között marad. Azért tettem, mert megdöbbentett, és mert arra gondoltam, talán kihozol belőle egy sztori. Soha nem gondoltam volna, hogy megpróbálod lenyomozni Roswantt. Inkább arról írja egy sztorit, hogyan került elő a napló. Abból nem jön ki egy sztori, Különben is mit mondhatnék róla? Lettenetes, megdöbbentő szörnyűség. Találtam egy füzetet, amelyben egy üregember elmeséli, mi minden ment keresztül a háború alatt, és a végén öngyilkos lesz. Azt hiszem, van szerkesztő, aki bevő az ilyesmihez. Én személy szerint úgy gondolom, hogy iszonyú dolgokat dokumentál, de ez a magán véleményen. A háború óta száz számra jelentek meg az emlékiratok. A világ kezd már belefáradni a szörnyűségekbe. Önmagában a naplót egyetlen szerkesztő sem le a szövetségi köztársaságban. Hát akkor mi ez az egész izgalom? Egymondom. A napló alapján indítas nagyszabású rendőrségi nyomozás Rosman után, és már is megvan a sztori. Grant komótosan a műszerfalon levő hamutartóba pöckölte cigarettájáról a hamuk. Nem lesz semmiféle nagyszabású rendőrségi nyomozás, mondta. Nézd Péter, lehet, hogy te ismered az újságírást, én viszont ismerem a hamburgi rendőrséget. Nekünk az a feladatunk, hogy itt és most, 1963-mal szorítsuk vissza a városi bűnözést. Arra senki nem fog utasítást adni az amúgy is túlhajszolt nyomozóknak, hogy kapjanak el valakit azért, mert húsz évvel ezelőtt rigában elkövetett bizonyos dolgokat. Ez nem jön össze. És nem tudnád legalább szóba hozni a dolgot? Kérdezte illet. Brand csak a fejét rázta. Nem, én nem. Miért nem? Mi a gond vele? Nem akarok belekeveredni. Neked ez nem probléma. Egyedülálló vagy, se kutyás, se macskád. Ha kedve tartja, futhatsz a lidért fény után. Nekem viszont feleségem van, két gyerekem, és karriere előttem, amelyet nem akarok kockára tenni. Hogyan kockáztatnád ezzel a rendőrségi karrieredet? Rossman bűnöző vagy nem? A rendőrségnek állítólag az a dolga, hogy bűnözőket üldözze. Hol itt a probléma? Brand elnyomta a csikket. Nem lehet ezt feketén-fehéren szemléni. A rendőrségen dolgozva kialakul az emberben valami. Semmi különös, csak egy megérzés. Ez a megérzés pedig azt súgja nekem, hogy egy fiatal rendőr karrierjének nem használ, ha túl energikusan próbál belenyúlni az SS háborús dolgaiba. Az egész amúgy sem vezet sehol. A hivatalos kérést egyszerűen elutasítanak. A megkeresés tényét azonban felvezetnék valami nyilvántartásba. Azután puff lőttek az előléptetésednek. Senki nem beszél róla, de mindenki tudja. Szóval, ha mindenáron fel akarod hújni, az ügyet csak rajta. De rám ne számíts. Miller kibámolt a szélvédőn. Hát jó. Ha így állnak a dolgok, mondta végül. De valahol el kell kezdenem. Marad még valami tauber után? Volt egy rövid kis feljegyzés. Pársor az egész. Azt magammal vittem, mert be kellett vennem a jelentésembe. Már biztosan itt adták és lefűzték az ügyiratai közé. Az ügy pedig lezárult. És mit ír benne? Nem sokat válaszol dröm. Lejött, hogy gyilkos lesz. Ja, és még valami. Az ingóságait egy barátjára egy bizonyos Herr marx hagyta. Kezdettnek nem rossz. És hol található ez a Herr Marx? Honnan a pokolból tudja? Azt akarod mondani, hogy csak ennyit ír: Herr Marx, semmi cím, semmi. Felelte Brand. Csak Marx. A címére nem volt utalás. Biztosan a környék el lakít valahol. Nem is kerested? Brand felsóhajtott. Volnál szíves tudomásul venni valamit? A rendőrségnek nagyon soka dolga. Van fogalmad arról, hogy hány Marx nevű emberi él Hamburgban? Csak a telefonkönyvben több százan belőlük. Nem tölthetünk heteket egy bizonyos Marx keresésével. És különben is, az öreg hagyatéka tíz fenniget sem él. – Akkor hát ez minden? – kérdezte Miller. – Más nincs? – Semmi. De ha meg akarod találni Marx urat, csak tessék. – Köszönöm, Megpróbálom. mondta Miller. Kezet tásztak, és Brandt visszatért vasárnapi ebélyéhez. Miller másnap reggel azzal kezdte a napot, hogy fölkereste a házat, ahol Tauber élt. Egy középkorú férfi nyitott ajtót, zsinorral felkötött pecsétes nadrágban, nyitott nyakú gallér nélküli ingyen Az arcá legalább háromnapos lehetett a borosra. Jó reggelt! Maga a házi úr? A férfi alaposan szemügyre vette Millert, aztán bólintott. Árad belőle a káposztaszát. Pár nappal ezelőtt az egyik lakó öngyilkos lett itt. Magára nyitotta a gázt. A rendőrségtől van az úr? Nem, sajtó. Miller felmutatta újságírói igazolványát. Nincs mit mondanom. Miller egy tízmárkás bankhelyet csúsztatott a férfi markába, aki szinte magától értetődő természetességgel vette el a pénzt. Csak a szobáját szeretném megnézni. Ki van adva? A holmiával mit csinált? Odakint van a hátsó udvarban. Más igen csinálhattam vele. A kitobált holmi egy halomban ázott a élő esőben. Még mindig gázszagot árasztott. Volt ott egy ütött-kopott írógép, egy pár gombos -cúgos cipő, különféle ruhadarabok, könyvek és egy szegedszélű fehér sejemkendő, amelyről Miller úgy vélte, közelet a zsidó valláshoz. A halomban mindent átnézett, de nem talált címekkel tel a és Marx névre sem volt címezve semmi. Ez minden? kérdezte. Ez minden, válaszolta a férfi, aki kigyanakodva figyelte a hátsó ajtó menedékéből. Marx nevű lakója nincs? Nincsen. Ismer a Marx nevű embert? Én aztán nem. Az öreg Taubernek voltak barátai? Én egyről sem tudok. Magának való ember volt. Állandóan csak jött, ment, csoszogott odapent. Szerintem lökött volt, de a lakbér azt rendesen fizette. Nem volt baj vele. Látta valaha valakivel, úgy értem odakint az utcán. Soha. Nem igen volt annak senki. Nem is csuda, ahogy állandóan csak motyogott magába. Lökött volt. Miller távozott, és neki látott a szomszédok kifaggatásának. Az utcában szinte mindenki emlékezett a csoszogó öreg öregemberre, aki mindig leszeget fejjel, bokáig érő kabádban járt. A fején gyapjúsakkát, kezén gyapjúkesztyűt hordott, amelyből kilátszottak az újai. Három napig járta a környékbeli utcákat, betért a teljeshez, a zöldségeshez, a henteshez, felkereste a háztartási boltot, a kocsmát, a trafikot, sőt, még a postással is beszélt. Már szerda volt, amikor délután rákadt a raktárfalánál focizó gyerek csapatra. Az az öreg zsidó, a bolondzáli! Kérdezte vissza az egyik. A többiek is köréig gyűltek. Róla van szó, bornyított Miller. A záliról. Díl is volt, szólalt meg valaki a csapatból. Mindig így áll. A fiú behúzta a nyakát, kezével összefogta magán a zakóját, majd előre csaszogott pár lépést. Magában motyogott, és a szemét forgatta. A többiek csak úgy döltek a nevetéstől. Egyikük fenéken billentette az előadó művészt, amitől az kiterült, mint a béka. Láttátok mással is? kérdezte Miller. Mással beszélgetni. Egy másik emberrel. Minek akarja tudni? Kérdezte gyanakodva a banda vezért. Mi soha nem váltottuk. Miller félkézzel szórakozottan dobált egy márkást. Csílogó a rögtét nyolc szempár követte. Nyolc tagadó fejrázás következett. Miller elfordult és elsétált tőlük. Bácsi! Megállt és visszafordult. A csapat legapróbb tagja futott utána. Én láttam egyszer egy emberrel. Beszélgettek. Ültek és beszélgettek. A folyópartján, a parkmenti füves résznél. Van ott egy pár pad, az egyik padon ültek és beszélgettek. Az a másik milyen öreg volt? Nagyon öreg, a haja csupa hú Miller odadobta a fiúnak a pénzdarabot, bár tudta, hogy a gesztus teljesen értelmetlen. Lesétált a folyóhoz és mindkét iránymag szemügyre vette a füves partszakasz. Legalább egy tucat padátott, de most üres volt valamennyi. Járon biztos szívesen jönnek az emberek, hogy az Elba-Sausz partjáról figyeljék a nagy hajók de november végén senkinek sincs kedve az ilyesmihez. Balkész felől, az innerső parton a halászkikötő látszott, vagy fél tucat északi tengeri halászhajó állt a mólóknál. A frissen fogott hering vagy makréla rakották ki, másoképpen kikötni készültek. Gyerekkorában Millerék a bombázások előtt egy tangára menekültek, onnan jött vissza a szétrombolt városba, és itt nőtt fel a hulladék és a romok között. Valamikor ez az altónai halászkikötő volt a legkedvesebb játszóteret. Szerette a halászokat, ezeket a kátrány, só és dohányszagú morgós, de mégis kedves embereket. Eszébe jutott Eduard rigai ténkedése, és arra gondolt, vajon hogyan tudott ez a föld ennyire eltérő jellemeket szülni. Gondolatai ismét visszatértek Tauberhez, és újra átgondolta a dolgot. Vajon hol találkozhatott Marx nevű barátjával? Miller érezte, hogy valami még hiányzik, valami még nem került a helyére, de nem tudta volna megmondani mihez. A válasz akkor jutott az eszébe, amikor altona közelében egy benzinkútnál megállt tankolni. Ahogyan ez lenni szokott, most is egy véletlen megjegyzés segítette a megoldáshoz. A benzinkutas elmesélte, hogy felemelték a magas oktánszámú benzin árát, majd a beszélgetés kedvéért hozzátette, hogy manapság egyre kevesebbet ér a pénz. Azután elment pénzt váltani, és magára hagyta Millert, aki a kezében levő nyitott pénztárcája bámult. Pénz. Honnan kapta Tauber a pénzét? Nem dolgozott. A nyugat-német állam jóvátételét nem fogadta el. A lakbérét viszont rendesen fizette, és biztosan maradt annyi pénze, amiből enni tudott. Még csak 56 éves volt, tehát nem lehetett nyugdíjas, sokkal nyugdíjat azonban kaphatott. Miller vágta a visszajáró aprót, beült a jaguálba, és egyenesen az altonai postához hajtott. Lassú léptekkel odasételt a nyugdíj kifizetés felirató ablakhoz. Megmondaná, mikor fizetik a nyugdíjakat? Kérdezte a rácsa mögött ülő A hónap utolsó napján, mint rendesen, felelt az. Az az Kivéve, ha a hétvégére esik. Most pénteken fizetünk, vagyis hónap után. A rokkany nyugdíjasoknak is? Minden nyugdíjas a hónap utolsó napján veszi fel a pénzét. Ennél az ablaknál? Ha altonai lakos az illető, akkor igen, volt a válasz. És mettől meddig? Nyitástól folyamatosan. Köszönöm. Péntek reggel Miller már nyitáskor a posta hivatalnál állt. Látta, hogyan indul meg befelé az idős emberek hosszú sora. Az utca másik oldalán helyezkedett el és azt figyelte, ki merre indul a pénzzel. Sok fehérhajú embert látott, de legtöbben kalapot viseltek a hidegennál. Száraz, napsütéses időjárás volt, de csípős hideg szél fújt. 11 óra előtt valamivel egy dús fehérhajú férfi lépett ki a postáról. Olyan fehér volt a haja, akár a vattacukon. A poslahivatal előtt még egyszer megszámolta a pénzét, majd a belső zsebébe tette, és körülnézett, mintha várna valaki. Néhány perc múlva sarkon fordult, és lassú léptekkel elindult. A saroknál ismét körülnézett, majd befordult a múzeum és a folyópart felé tartott. Miller ott hagyta figyelőhelyét, és a nyomába erett. Az idős férfinak fél óráig tartott, hogy megtegye a háromnegyed mérföldet az Elbasá húzzéjét. Odaérve átsétált a füvöl, és egy padra telepedett. Miller lassan közelítette meg hátulról. Herr Marx? Az idős férfi hátrafordult, közben Miller megkerült a padot. Az arca nem árulta -e meglepetés, mintha megszokott dolog lenne, hogy ismeretlenek köszönti. Igen, válaszolta a komolyan. Az vagyok. Az én nevem Miller. Marx fejbólintással nyugtászta a bemutatkozást. Netán... <coughs> Tauber urat várja? Igen, válaszolta az idős férfi a meglepetés legkisebb jelenel Megengedi, hogy leüljek? Tessék! Miller leült. mindketten az elbát nézték. A dagályal egy óriási teherhajó, a Yokohama-i Kotamaru úszott a nyílt tenger felé. Taubelgund meghalt. Az öreg ember a távolodó hajót nézte. Sem gyász, sem megdöbbenés nem látszott az arcán, mintha gyakran hallan a hasonló híreket. Értem, felejte. Miller röviden elmesélte neki az egy héten korábbi éjszaka történetét. Úgy látom, nem lepte meg, hogy öngyékos lett. Nem, válaszolta Marx. Nagyon boldogtalan volt. Maradt utána egy napló. Igen, beszélt nekem erről egyszer. Soha senkinek nem engedte olvasni. de nekem beszélt róla. Leírta benne, hogy mi történt vele rigában a háború alatt. Mesélte, hogy rigában volt. Ön is rigában volt? A férfi szomorú, szemekkel nézett rá. Nem, én dachau voltam. Herr Marx, szükségem van a segítségért. A barátja a naplójában beszél egy Rosman nevű ss Eduard Rossman százados Rosman századosról. Róla is beszélt magának? Igen, beszélt nekem Rosmanról. Csak miattam maradt életben. Azt remélte, hogy egyszer bizonyítékkal szolgálhat majd Rosman ellen. A naplójában is ezt írta. Én már csak a halál után olvastam. Újságíró vagyok. Szeretném megtalálni Rosmant és a vádlottak padjára juttatni. Érted engem? Igen. A ha Rossman halott, az egésznek nincs értelme. Tauber úrnak lehetett tudomás arról, hogy Rosman még életben van és szabad? Marx hosszú percekig nézett a kotamaru költbe tatja után. Rosman százados él. Szólalt megvégül szinten a hangon, és szabad lábam van. Miller izgatott a hajót előre. Honnan tudja? Tauber látta. Igen, olvastam, de az még 1945 április elején történt. Marx lassan ingatta a felét. Nem. Ez a múlt hónapban volt. Percekig csendben ültek. Miller az öreget nézte, hoz meg a vizet. Az elmúlt hónapban. Szólalt meg végül Miller. Azt is elmondta, hogyan történt? Max sóhajtott, és Miller felépontult. El. Késő este elment sétálni. Ez gyakran megtette, amikor nem tudott elődni. Amikor az operaház elejért, egy társaságot látott kifelé jönni. Tauber megállt, amíg a lépcső aljára értek. Azt mondta, gazdagnak látszottak, férfiak smokingban. A nők szörméket és drágaköveket viseltek. A saroknál három várakozott rájuk. A portás visszatartotta a járók előket, hogy beszállhassanak. Akkor látta meg Rosmant. Az operából kijövők között. Igen. Máshol magával beszállt egy taxiba, és elhajtotta. Kérem, Herr Marx, ez nagyon fontos. Teljesen biztos volt abban, hogy Rosmant láttak. Ő azt állította, hogy igen. De utoljára közel 19 évvel ezelőtt találkoztak. Azóta biztosan sokat változott. Hogyan lehetett annyira biztos a dologban? Azt mondta, mosolygott. Micsoda? Mosolygott. Rossman mosolygott. Van -e ennek jelentősége? Marx néhányat bólintott. Azt mondta, ha az ember látta egyszer rosmant mosolyogni, többé soha nem felejti el. Azt a mosolyt nem tudta leírni, de azt mondta, millió másik között is felismerné bárhol lássa is. Értem. Ön elhitte? Igen. Igen, én elhiszem, hogy látta rosmant. Hát jó, tegyük fel, én is elhiszem. Megjegyezte a rendszámát. Nem. Azt mondta, az agya egyszerűen lebénult a látványtól, és csak bámult, miközben azok elhajtottak. A fene egye meg! Csattan föl Miller. Valószínűleg egy szállodához mentek. Ha megvolna a rendszám, megkérdezhetném a vezetőt, hova vitt őket. Mikor meséltem, mindezt önnek, Tauber úr? Amikor a múlt hónapban felvettük a nyugdíjat. Itt, ezen a padon. Maynár sóhajt vált fel. Ugye tudja, hogy nincs ember, aki elhinné Taubert történetét. Marx elfordította tekintetét a folyóról, és Millerre nézett. Ó igen, mondta csendesen. Ezt ő is tudta. Ezért pénzett magának. Aznap este Péter Miller szokásához szíven meglátogatta az édesanyját, aki, mint rendesen, most is vele, hogy nem eszik eleget, sokat dohányzik, és nem mosnak rá tisztességesen. Az ötvenes éveiben járó alacsony, kövérkés, szigorú asszony még mindig nem volt hajlandó beletörődni abba a gondolatba, hogy egyszer fia beéri formi fírkázkodással. Az este folyamán az anya megkérdezte Pétert, mivel foglalkozik éppen. A fiú röviden elmesélte neki, majd hozzátette, hogy fel akarja kutatni az eltűnt rosmant. Az asszony teljesen felkavarta a hív. Péter rendületlenül folytatta az evést, hagyta, hadd vonuljon el fején felett az anyai féltés és is áradta. Már az is éppen elég, hogy mindenféle piszkos bűnöző népség dolgai bátod magadat, kor az zány. Most meg mindenek a tetejébe még a nácikkal is összekeveredsz. Nem tudom, drága jó apád, mit szólna mindehez. Nem is tudom. Péter meg hirtelen eszébe jutott valami. Anya, igen szívem. A háború alatt, amikor az SS mindenfélét művelt az emberekkel, a táborokban. Gyanítottátok valaha? Eszedekbe jutott, hogy mindez megtörténik? Az asszony lázas munkába menekült a válaszodás előtt, a telítéket rendezgette. Kisvártatva megszólalt. Porzasztó dolgok voltak azok, szörnyű dolgok. A háború után az angolok megnézették velünk azokat a filmeket. Nem is akarok többet hallani róla. Azzal Péter követte a konyhába. Emlékszel, 1950-ben, amikor 16 éves voltam, és Párizsba mentünk egy iskolai kirándulásra? Anyja vizet engedett a mosogatóba. Igen, emlékszem. Elvittek bennünket egy templomhoz, a szákrépűhöz. Éppen vége volt a misének, amelyet egy Jean nevű ember emlékére tartottak. Néhányan már kijöttek, és meghallották, hogy németül beszélek egy másik fiúval. Valaki megfordult, és leköpött. Emlékszem, a nyála végig az akkobon. Arra is emlékszem, hogy ezt az egészet elmeséltem neked. Tudod, mit mondtál akkor? Millenné teljesen belefeledkezett egy tányás húrolásába. Azt mondtad, a franciák már ilyenek. Azt mondtad, piszkos szokásaik vannak. Igaz, ami is volt. Soha nem állhattam őket. Nézd, anya, tudod, mit műveltünk, mi zsambul mielőtt meghalt? Nem te vagy az apám vagy én, hanem még németek, vagy még inkább a Gestapo, már úgy tűnik, a külföldiek milliói számára kettő egy és ugyanaz. Ezt nem akarom hallani, elég legyen ebből. Úgy sem tudnám elmondani, mit tettek vele, mert nem tudom. Valahol biztosan feljegyezték. Az egészből annyi a lényeg, hogy engem nem azért köptek le mert tagja voltam a gestapónak, hanem azért, mert német vagyok. Büszke lehetnél rá. Büszkés vagyok így, de a nácikra, az eszeszre meg a gestapóra azért nem kell büszkének lennem. Ezzel mindenki így van, de minek is beszélni róla? Most is tehetetlennek érezte magát, mint mindig, ha a fia vitatkozni kezdettene. Gyorsan a konyha törölte a kezét, és beviharzotta a nappaliba. A fia utána. Anya, kérlek, próbáld megérteni. Mielőtt azt a naplót elolvastam, valójában még kérdéseket sem tudtam volna feltenni mindarról, amit állítólag elkövettünk. Ezért akarom megtalálni azt az embert, azt a szörnyeteget, ugyan itt van még. Bíróság előtt kell felelni. Ez így helyes? Az asszony a szópa szélén ült, és a sírás kerülgette. Péter, Henry, kérlek, ne bele magadat. Hagyd a múltat. Abból úgy sem lesz semmi jó. Ami elmúlt, elmúlt, vége. Legjobb, ha elfelejtjük. Péter Miller a Kandalló felé fordult amelyen ott állt a nagy óra és mellette a halott fényképek. Századosi egyenruhában, egyenesen előre nézett, valahova a kereten kívülre. Arcán az a kedves, szomorkás mosoly, amelyre Péter még mindig emlékezett. A kép az utolsó szabadságán készült, mielőtt visszatért volna a frontra. Most, 19 évvel később, amikor az anyja arra kérte, hagyjon fel a rosszmanügyjel, Péter a képet nézve döbbenetes tisztasággal emlékezett vissza az apjának. Eszébe jutottak a háború előtti évek, amikor még csak öt éves volt. Az apja elvitte a Halkenbeke állatkertbe, megmutatta neki az összes állatot, a parányi zománztábláktól türelmesen olvasgatta a nevüket, és igyekezett kimerítően válaszolni a gyerek kérdésőzönére. Arra is emlékezett, amikor az a bevonulás után hazajött. Ez még 1940-ben volt, az anyja sírt, ő meg arra gondolt, milyen buták is a nők sírba fakadnak egy olyan csodálatos valami miatt, mint egy egyenruhás apa. Visszaemlékezett arra a napra, amikor 1944-ben eljött hozzájuk egy katonatiszt, és közölte anyjával, hogy apja hősi halált halt a keleti fronton. Különben is, ma már senki nem kíváncsi az ilyen rettenetes történeteket, és azok a szörnyű perek sem kellenek, amelyekből mostanában minden napra jut egy, és ahol újra kiteregetnek mindent. Hiába találnád meg azt az embert, senki nem mondana köszönetet érte. Majd rád mutogatnak az utcán. Az embereknek elegük van a perekből. Ne csináld, Péter, hagyd abba a kedvemért, kérlek! Visszamlékezett az újságok gyászkeretes oldalain a névsorokra, amelyek ugyanolyannak tűntek minden nap, kivéve azt az október végi napot, amikor az oszlop közepén ezelt. Elesett a fűrerért és a hazáért. Miller Erdély kapitány. Hosszanban, október 11-én. Ez volt az egész. Semmi tört. Nem közölték, hol, mikor vagy miért. Csupán egy név a többi tízezer között, amelyektől egyre hosszabbodtak a gyászkeretes oszlopok. Egyre több név jött a keleti hadszintéről egészen addig, még a kormány úgy nem döntött, hogy többé nem hozzák nyilvánosságra a mert az rontja a közhangulatot. Csak arra gondolok, szólt meg a háta mögött az anyja, legalább az apád emlékét tarts tiszteletben. Azt hiszem, örülne, ha látná, hogy a fia módban bájkál, hogy egy újabb háborús dolgot akar előrángatni? Azt hiszem, ő is ezt akarna. Miller megfordult, odalépett anyjához a szoba túlsó sarkába, Kezét a vállára tette, és lenézett a rémült porcelánkék szempárba. Lehajolt, és gyengéden de megcsokolt homlokát. Igen, motti, felelte. Azt hiszem, pontosan ezt akarná ő is. Kilépett a házból, kocsiba szállt, és elindult Hamburg felé. Belül csak úgy fortyogott benne a harag. Akár közelebbről ismerték, akár nem, abban mindenki egyetértett, hogy Hans Hopp ma jó kiállású férfi. Már 40-es a végé jár, de kisfiú sem tekintetű volt, őszes haját a legutolsó divat szerint nyiratta, körmeit rendszeresen manikűlöztette. Középszürke öltönyét a Savile Ró-ról származott, divatos sejem nyakkendőjét Kárbennél vásárolta. Egész lényét valami gazdagságot és jólétet árasztó, választékos jó ízlésen tekerül. Ha csupán a külsejére kellett volna hagyatkoznia, bizonyára nem ő lett volna az egyik legsikeresebb és leggazdagabb nyugatnémet kiadó vállalat főnöke. A háború végén mindössze egy kézi nyomdája volt, azon sokszorosította a brit megszálló hatóságok röpilatait, majd 1949-ben megalapította az egyik első képes heti lapot. A receptje egyszerű volt. Sokkod az olvasót az írott szöveggel, majd kevered hozzá olyan képeket, amelyektől ilyet a párcák gyülekezetének tűnik a konkurencia. Ez be is vált. 8 képes lapot megjelentető hálózata, amelyben tizenéveseknek szánt szerelmi történetektől, a gazdagokról szóló erotikus históriák itt mindenfélét leközöltek, multimillió tette. Legjobban mégis a komet névre hallgató, aktuális hírekről tudósító lapját kedvelte. Olyan volt számára ez a lap, mintha tulajdon gyermeke lett volna. A pénzéből vásárolt magának egy luxus villát. Ott Mársán környékén egy vadászházat a hegyek között, egy nyaralót a tengerparton, egy Rolls Royce-t és egy terrárit. Menet közben összeszedett magának egy gyönyörű feleséget, akit Párizsi szalonokból ruházott, és két aranyos gyereket, akikkel csak hébe-hóba találkozott. A szövetségi köztársaságban csupán egyetlen milliómas létezett, akinek gyakorta váltogatott és diszkrétan a háttérben tartott szeretőiről nem készült fényképes riport valamelyik plegykalapjában, és ez maga Hans Hoffman volt. Ilyen kérdésekben nem szerett a nyilvánosságot. Azon a szerdai délutánon beleolvasott Salomon Tauber Napójának az elejébe, majd becsukta az irományt, hátradőlt, és a szembelülő fiatal riporterre nézett. Oké, okay, a folytatást ki tudom találni. Mit akar? Szerintem értékes dokumentum, mondta Miller. A naplóban többször is szó esik egy bizonyos Eduard Rossmanról. SS-százados volt, a rigai gettó parancsnoka. 80 ezer férfit, nőt és gyermeket gyilkolt meg. Alapos okom van feltételezni, hogy jelenleg is itt él az L.S.K.-ban. Meg akarom találni. Honnan tudja, hogy életben van? Miller röviden ismertette az előzményeket. Hopp, legyintett. Bizonyítékat nem valami sok. Az igaz, de megér még egy próbát. Ennél kevesebb anyagból is csináltam már sztorit. Hoffman elvizorodott. Eszébe jutott, milyen különleges tehetséggel tud Müller előbányászni olyan történeteket, amelyek így vagy úgy megkristkázzák az állam intézmény rendszerét. Ha az értesülése pontosnak bizonyult, Hoffman mindig megjelentette az anyagot. Az ilyesmitől aztán a csillagos égig szökött a példányszám. Ez az ember. Milyen nevet is mondott? Rosman. Nos, ez a Rosman valószínűleg szerepel a körözöttek listáján. Ha a rendőrség nem tudja megtalálni, miből gondolja, hogy önnek majd sikerül? Valóban keresi a rendőrség? Vágott vissza Miller. Hoffman vállatvont. Az lenne a dolguk, ezért fizetjük őket. Abból biztos nem lenne Galiba, ha egy kicsit segítenénk nekik. Mondjuk utána néznénk, valóban éle, letartóztatták-e valaha, és ha igen, vajon mi történt vele? Tőlem mit akar? kérdezte Hoffman. Csak egy megbízás, hogy mindezt megpróbálhassam. Ha kiderül, hogy az egész nem vezet sehova, leszállok róla. Hoffman székestől körbefordult, és a panoráma ablakon át kitekintett a 20 emelettel alatta, és legalább másfél kilométerre távolabb sorakozó dokkokra, a daruk és módók végtelenben nyúló sorára. Ez nem igazán a maga vonal Miller. Miért tesz a hirtelen támadt érdeklődés? Miller a dolgozott. Mindig az ötletet a legnehezebben adni. Egy szabadúszó riporternek legelőször mindig a sztorit, vagy a sztori alapötletét kell megetetnie a kiadóval vagy a szerkesztővel. Az olvasókra csak sokkal később sor. A sztori az emberi érzésekre épül. Nagyot robbanna, ha éppen a kometnek sikerülne megtalálni a fickót, miután az ország rendőrségének már beletörött a bicskája a dologba. Az emberek imádják az ilyesmit. Fokman továbbra is a decemberi tájat nézte, majd lassan megdázta a fejét. Téved. Szerintem épp ez az, amiről az emberek hallani sem akarnak. Ezért még megbízás sem adok. Nézze, Herr Hofman, ez a sztori más, mint a többi. Akiket rossman elpusztított, nem oroszok vagy lengyelek voltak. Németek. Jó, német zsidók voltak, de akkor is németek. Miért ne érdekelni ez az embereket? Hofman visszaperdült az ablaktól, az íróasztalára könyökölt, és két öklére támasztotta az állát. Miller, maga jó riporter. Szeretem, hogyha megfog egy történetet, van stílusa. Azon kívül van magához való esze is. Ebben a városban egyetlen telefonomra 50 vagy 100 ember ugrik, hogy tegye, amit mondtak neki, megírja azt, miért fizetik. De egyiküsen képes arra, hogy kikaparjon magának egy story. Maga pedig éppen ezért. Éppen ezért szépen kapott tőle munkát eddig is, a jövőben pedig még többet fog kapni. Ezt az egyet kivéve. De miért? Story jó! Figyelj elám. Maga még fiatal ember, hadd mondjak valamit az újságírásról. A dolog egyik fele abból áll, hogy az ember jó sztórikat ír, a másik meg abból, hogy eladja őket. Maga az elsőhözért, én a másodikhoz. Ezért ülök én itt, maga meg ott. Maga szerint mindenki olvasni akarja majd a történetet, mert rigában német zsidók voltak az áldozatok. Én erre azt mondom magának, hogy éppen ez az, amiért senki nem fogja elolvasni. A kutya sen. És amíg ebben az országban nincs olyan törvény, amely előírná, hogy az emberek újságot vásároljanak, és azt olvassák, ami hasznos a számukra, addig azért újságot. Hogy nekik tetsző dolgokat olvassanak benne. Tőlem éppen ezt kapják. Azt, amit szeretnek olvasni. A rosszman ügy nem elég jó nekik? Hát még mindig nem érti? Jó, akkor mondok még valamit. A háború előtt mindenki személyesen ismert legalább egy zsidót. Az az igazság, hogy Hitler előtt Németországban senki sem gyűlölte a zsidókat. Egész Európában nálunk bántak a legjobban a zsidó kisebbséggel. Jobban bántuk velük, mint Franciaországban vagy Spanyolországban, és nagyságrendekkel jobb soruk volt nálunk, mint Lengyelországban vagy Oroszországban, ahol egyre másra rendeztek véres programokat. És akkor rázenni Hitler. Azt mondta az embereknek, hogy a zsidók tehettek az első világháborúról, a munkanélküliségről, a nyomorról és mindenről, ami rossz. A nép nem tudta, mit higgyen. Szinte mindenki ismerte zsidót, aki mellesleg rendes ember is volt. Vagy egyszerűen általmatlan. Az embereknek közeli jó barátai voltak a zsidók között, vagy éppen zsidók voltak a munkaadóik, és jól bántak velük. Voltak zsidó munkások is, akik keményen megfogták a munka végét. Betartották a törvényt, senkinek nem ártottak. Aztán egyszer csak jött Hitler, és azt kikácsolta, hogy ők tehetnek mindenről. Addig mondta magáit, hogy végül, amikor jöttek és elvitték őket, az emberek meg sem mozdultak. Félreálltak, senki nem szólt egy szót sem. A végén még hittek is annak a hangnak, amelyik a leghangosabban handabandázott. Az ember már csak ilyen, különösen, ha német. Nagyon szófogadó nép vagyunk. Ebben van az erőnk. De ebben rejlik a gyengeségünk is. Ezért vagyunk képesek megvalósítani ők gazdasági csodát, még odáta a britek sztrájkolnak, és ettől tudunk egy hitlerféle alakot követni még a tömegsírba is. Az emberek évekig nem kérdezték, mi történt a németországi zsidókkal. Eltűntek, ez minden. Már az is éppen elég, ha minden egyes háborús bűnös perénél azt olvassa az ember, mi lett a sok néptelen arc nélküli zsidóval, Varsóból, Dublinból vagy Biavostokból, hogy mi történt az azonosíthatatlan lengyelekkel vagy oroszokkal. És akkor jön maga, és fejezetről fejezetre szépen újra elmeséli nekik. Érti már végre? Ezeket a zsidókat, hújaival a napró fedeli tütögette, ezeket ismerték, köszöntek nekik az utcán, vásároltak a boltjaikban, és ott álltak, amikor elvitték őket, hogy majd a maga rosmanja végezzen velük. Azt hiszi, erről akarnak majd olvasni? Nem is találhatott volna még egy olyan sztorit, amelyről ma ebben az országban ennél kevésbé akarnak hallani. Miután befejezte, Hans Hoffman hátradőlt székében az íróasztalán fekvő dobozból kiválasztott egy szép panat el a szivárt, és aranyból készült dipont öngyújtójában meggyújtotta. Miller csak ült, igyekezett megemészteni a hallottakat. Anyám is erre gondolhatott, meg végül. Valószínűleg morogta Hoffman. Én akkor is felhajtom azt a mocskot. Szálljon le róla, Miller! Felejtsen! Ezért senki nem lesz hálás magának! De itt nem csupán az közönség várható reakciójáról van szó, igaz? Van itt még valami más is. Hoffman figyelmesen nézte a szivar mögün. Igen, mondta Kurtán. Mindig féltől, még mindig? Kérdezte Miller. Hoffman a fejét rászte. Nem, csak nem keresek szánt szándékkal baj vannak. Hallotta már Hans Habenevét? Kérdezte Hoffman. A regényíróét? Igen, miért? Végebben volt egy lapja münchenben, még az 50-es évek elején. Jó lap volt. Átkozottó jó riporter volt ő és akárcsak maga. Az újságja neve Eho Bóke volt. Ez a hábe szívből utálta a nácikat, ezért lehozott egy sorozatot azokról a volt ss akik szabadon éltek mintyemben. És mi történt vele? Fel az égvilágon semmi. Egy napon a szokásosnál több postát kapott. Ha felét a hirdetői küldték, akik lemondták a hirdetéseiket. A bankja is írt neki, arra kérték látogassa meg őket. Amikor bement a bankba, közölték vele, hogy lépés miatt azonnali hatállyal záróják a folyószámláját. A lap egy hét alatt csőbe jutott. Most regényeket ír még hozzá jókat. De újságja azóta sincs. Mihez kezdtünk akkor, mi többje? Itt továbbra is berezerve. Hockman kikapta a szivart a szájából. Ezt a hangot velem szemben ne használja Miller, pont a villámló szemekkel. Azokat a szemeteket világéletemet utáltam, de jól ismerem az olvasóimat. És tudom hogy ők nem kíváncsiak Eduard rosmarra. Elnézését kérem, de én akkor is megcsinálom az anyagot. Tudja. Millen ha nem ismerné magát, valami személyes mozgatórugóra kellene gyanakodnom. Az újságírás pedig nem lehet személyes alapon művelni. Az át a cikknek és árta a riporternek is. Minden. Miből akarja finanszírozni a kiadásait? Van egy kevés véletet pénzen. lett, felemelkedett és távozni készült. Sok szerencsét. Válaszolta Hoffman, majd felállt, és az íróasztalát megkerülve előre lépett. Tudja mit? Amint a nyugat-német rendőrség lekartóztatja és bebörtönzi Rossmann, azonnal megbízás kap tőlem a sztori megírására. Az már napi hír lesz, tehát köztuladban. Ha mégis úgy döntenék, hogy nem hozom le, zsebből fizetek érte. Ez az a határ, ameddig hajlandó vagyok elmenni. Addig azonban, amíg a fickó után kutat, nem lovogtathatja senkinek a pofájában lapomat, mint a megbízása lenne. Miller bitcente. Majd jelentkezem, można było